В 448. Не мав Христос плоті, як плоть людська злилось, бо єдино в ньому тілесне та божественне. Так сказав Єутихій архімандрит Царгородського монастиря і оголосився супротиву патріархові всієї церкви християнської Флавіана і мав друзів у лиці Веліміжного Хрисафія Євнуха та самого імператора. І скликав патріарх Флавіан собор малолюдний, і нарекли Єутихія єретиком. Але вбити не могли, прислав Бог Ресафій на спомогу йому ратників. І став на бік Єутихія Діоскор, архієпіскоп Олександрійський, і вбоявся засилля кліру єюпицького Папа Лев, і простяг руку за патріархом Флавієм. «Була б ото не за Бога нашого Ісуса Христа», але змагання за волость. Хто візьме гору, Костянтинопольська чи ж Єюпицька, знать Веліміжна. В літо 449-те І знову писав я буду лев, папа римський, імператору від Теодосії ІІ. І паче ж пульхерії всеміжній, знавши про її зненависть до євнуха Хрисафія і скликав імператор Новий Собор в Ефесі місяця серпня в восьмий день, і прозвали люди Собор той Тацьким. І зібрався в Ефесі весь клір Верховий і всі єпископи, і грецький, і латинський, і і кричали сторонці Діоскора та Євтихія, «Навпіл рубайте тих, котрі речуть, Христос має два єства. І удерлися мнихи числом тисяча, і вів їх чернець Варсума, і почали бити сторонців патріарших Флавіанових, і ховалися єпіскопи під столи, і витягали їх, і знову били, нотаріям же єпіскопським переламували пальці. І повержений був Флавіан, і сам Діоскорт топтав його черевіями своїми. На сторожі стояла радь Хрисафієва. І зріклися всі єпіскопи слів своїх, і прокляли Флавіана, і заслали його в краї дальні, і замучили там. І сів на столі патріаршому паки є ім'ям Анатолій, і сидів літ дев'ять. У те ж літо видав конунг Візігоцький Теодорік дочку свою за сина Веліого жупана Венського Гейза, і стало за мир'ями ж готами і венедами. В те ж літо, місяця Сніжного, в двадцять восьме, перемогла Пульхерія ворога свого первішого Хрисафія і узяла всю волость у свої руки. І то був удар по Товстосумах Єюпицьких, і правити стали Товстосуми Костянтинопольські. Пульхерія ж, убоявшись людності Царгородської, яка надто запально змагалася в битвах божих, розпустила партії циркові партії циркові, політичні партії у Візантії. Одні були за зміщення влади імператора, інші проти. І прикликала знову готів Аріан, стерехтилату Костянтиновому городі, бо чернь царгородська, раніше зоружена, стала небезпечною. І здружилася пульхерія з вождем готським Аспаром, мав би під рукою многих готів та інших варварів, а також Грецьких можжів та воєвод. Літо 450. Минула зима, минула іще одна, і коли втретє над заборолими городу Києву знову закружляли метелики першого снігу, перед очі всієї Русі самодержця Богдана Гатила стало нове сольство то були Велій Можі Гейза, що правив Іспанією й Африкою. «Готи, Велій Ксьонзе!» – сказали сли. «Стали суть купою з Римом і хочуть ковтнути нас!» Гатило довго розмовляв зі слами Гейза, довго обмірковував усі сторони справи. Ця історія останніми десятиріччями сплуталася в такий тугий ковтун, що його можна було тільки відрубати. Колись венди, яких остроготи звуть вендлами, римляни – вандалами, а також племена сверів, тобто славів, та галинів, знаних іноземцями як Алани, жили обабіч райни. Готи, прийшовши з полонічних скандинавських земель, прогнали їх і частково підкорили. Ті, що не хотіли миритися, перейшли райну до своїх родичів Галів, раніше ще завойованих римлянами, а пізніш – подались на той бік Піренеїв, до Іспанії. Там, – писав про пронегоцький історик Йордан, – згадували вони все те зло, яке їм заподіяв король Геберік, прогнавши з рідної землі. Так розповідали їм батьки їхні. Великим жупаном цих слов'янських народів був тоді Радогость. Римлянам пощастило за допомогою готів розбити Радогостя і узяти його в полон, але роком пізніше, в літо 407, слов'яни подолали Піренеї і засіли в Іспанії. Все складалося на краще, місцеві жителі з обіймами зустрічали їх, бо рабство римське, холодне і бездушне, не давало людям жити. Тоді Рим нацькував на них інших варварів, візіготів, щоб їхніми руками повернути собі іспанську провінцію але імператор Гонорій 411 року накликав тих готів на свою голову. Варвари, слов'яни та готи не перегризли одне одному горлянки, як того сподівався імператор. Валарій, конунг готів, і досі вагався, з ким вести війну, хоч уже чотири роки сидів Аквітанії. Потім, у Аквітанії. По тому минуло ще чотири роки, і нарешті Валарієві Пощастило пересварити слов'янських володарів Галиції, Турингії та Вендії. В одній сутиці між ними готи викрили жупана Передівоя і відіслали його в Рим імператору Гонорію. Але на тому й кінчилася тарать Валарій помер і на його стіл був обраний конунгом Теодорік між дужий і нестрашимий. Коли Велі Жупан слов'янський Годо переправився з великим військом через Гібралтар в Африку, щоб звоювати ще землі для свого народу, римляни домовилися з новим конунгом візіготів Теодоріком ударити на Іспанію. Слов'яни, боронячись, ледве дочекалися свого володаря. Годо повернувся і розбив нападників. Після смерті Года батьків Стіл посів Гейзо. Йордан так і змальовував всього вандальського короля. Він був середнього зросту і кульгав на одну ногу, бо колись упав з коня. Глибокий у своїх задумах, він говорив мало, ненавидів розкоші, був страшний у гніві своєму і ненаситний у завоюваннях. Далекоглядний у зносинах із народами, він умів, де треба посіяти зерно незгоди, вмів і гасити зненависть до себе. Таким він уступив і в Африку, закликаний Воніфатієм, римським полководцем, де, як мовлять, прийнявши волою Божою владу, довго царствував і перед смертю скликав синів своїх і заповів їм: Живіть у мирі й любові, наслідуйте царство поряду й черзі старішого. Але то вже було пізніше. Тим часом готський конунг Теодорік і сам був не від того, щоб розширити область свою за рахунок слов'ян чи римлян. Та зброя не брала. На руках же Теодоріка малося дві доньки, і він мусив подбати про їхнє майбуття. На трухлявий Рим не було чого й дивитися. В слов'янській же державі жило безліч княжичів. Одну дочку Теодоріки видав загальського князя, другу ж узяв Ян, син великого жупана Іспанії та Африки Гейза. Візігоцькій княжні чимось не припав до вподоби Свекор, і вона хотіла отруїти його. Нестримний у своїй люті жупан наказав позначити навістку тавром злодійства. Їй вирвали ніздрі, повідтинали вуха і вирядили до батька. Це сталося на провесні минулого року. Ображений Теодорік вирішив помститися – і Богдан Гатило знав, що то тільки привід до раті, яка назрівала між венськими слав'янами та готами довгі десятиліття. — Маємо знання, — сказав Гатилові Вісол, — що готський конунг послав Велій дари імператору римському Валентиніанові. — Шукає дружби, — сказав Гатило й зітхнув. — Так, пане Велій Ксензе, шука, — відповів Сол. Це був уже не молодий, десь, мабуть, гатилових років між із довгим сивим волоссям, важким носом і червонястим, добре подзьобаним віспою лицем. Жупан Градимир, володар чималої жупи між річками Туром і Тугою. Говорив жупан тихо і хрипкувато і уважно дивився в вічі великому князеві. — І що маєте чинити? — спитав гатило. — Буде валка вельми кервава відповів Градимир. «Якщо готи здолають нас, то повернуть копія своєї на Русь!» То було зайве вмовляння, проте Богдан кивнув. «Давня істина, але я відаю її. Скільки раді сполучити може Гейзо?» Градимир замислився. Такі серйозні речі можна торкати лише двом володарям, але Гейзо казав йому і все – та й сам Градимир добре знав, на що здатна і навіщо не здатна його земля. Поки Жупан думав, Гатило вийшов у сіни і сказав можеві, що стояв там на чатах. «Вишато сюди!» Потім примовив і додав. «Шумила також!» Вой подавсь виконувати наказ великого князя, і Гатило знову сів до столу, де сутулився Жупан Градимир і його два молодші товариші. І коли завітали Вишата з косаком Шумилом, Рада протяглася до пізньої ночі. Вже майже два роки гатило був на якомусь піднесенні. Кремезні, трохи зсутулені плечі його розпросталися, хода стала пружніша, і навіть сивини Василецеві, що в'юнився з тім'я позавухо, мов би, вбавилось. Поряд була кохана жона, і йому здавалося досить навіть і того, що вона живе, ходить і дихає, що вона є на світі. Гримільда, яку він і всі в Києвому городі називали тепер гримою, теж не була схожа на ту замкнену жінку з виразом «приреченої жертви», якою з'явилася вона сюди. Страшний гатило, що сіяв у серцях жах, виявився м'яким і згідливим. Це спершу здивувало молоду жінку, і вона не вірила своїм очам. Тоді зрозуміла, що Гатило ставав таким тільки коло неї, що Гримільда потрібна сій могутній і всевладній, а по суті самотній людині, що в неї князь шукає не просто жену, а істоту, яка б дала йому спочинок і забуття від непосильних турбот і щоденних хвилювань. Це розтопило її скрижавілу душу і розтопило так, що вона й сама не помітила, коли те сталося. Гримільда могла б уважати себе щасливою. По першому ж році вона подарувала гатилові княжича Яролюба, і самого лише того було досить, аби відчути себе господиною цього великого хорому і цього городу, тим більше, що й почувалася тут краще, ніж будь-де. В убогому теремці своєї нещасної матері, котра, не знати з яких причин, так дивно закінчила життя, чи в повному непевних тіней і нещирих людей хоромі брата Ганна Гунтера, котрий у власному королівстві озирався, перш ніж сказати слово рідній сестрі рідною мовою. Останні ж кілька років Гримільда взагалі боялася згадувати, бо то були роки жахів і привидів.